אז רגע, רק ככה לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להקריא קצת איפה אתם עומדים בשלב ראשית בתהליך השילוחים? התחלתם לפני, אחרי? אוקיי. אז יש כאלה שעוד לא, בכלל עדיין לא נפגשו? יש כאלה שכבר הרבה זמן? כמה, שנה? גם דלמות. אוקיי. קודם כל, מי שלא יצא לו עדיין להכיר אותי אני ליאור דבורצקי ואני מתעסק באימון וייעוץ נישואין, אנחנו עובדים לפי השיטה של הרב ארד, בטח שמעתם עליו אני באמת מתמקד מאוד בנושא הזה של שידוכים, שזה תחום באמת לא תמיד כזה פשוט. וכשאנחנו מסתכלים על הקשיים שמופיעים בתהליך הזה, או עשויים להופיע בתהליך הזה, כמובן שיש כאלה שהתהליך יותר פשוט להם. ויש כאלה שהתהליך יותר מסובך ויותר קשה. אבל כשאנחנו מסתכלים על הקשיים בצורה כללית, אנחנו צריכים לחלק את הקושי לשני חלקים. קושי רגשי וקושי מעשי, פרקטי. יש את החוויה. זאת אומרת, איך אני, איך אני נע, מה, איך אני מרגיש תוך כדי התהליך הזה, כשאני... תוך כדי הבירורים שלפני הפגישות ובזמן הפגישות ואחר כך אחרי הפגישות, מה קורה לי? אני מרגיש ש... רגוע ונינוח, או שיש לחצים ויש אכזבות ויש כל מיני ככה מתחים סביב העניין. זאת אומרת, הקושי הרגישי פה, בהחלט כן, אנחנו מדברים בוודאי על נושא על עניין שהוא באמת מאוד מאוד גורלי, מאוד רציני. אנחנו רוצים לבנות בית יהודי, חסידי, וזה לא משהו, ש... כן? לא משהו של מה בכך, זה עניין uh, גורלי כביכול, כן? משהו שלא, זה לא כמו ללכת לחנות ולקנות איזה משהו, כן? לא מקבלים, לא, כן? בחופה לא מקבלים פתק החלפה. זה לא, זה משהו, ולכן בגלל שזה עניין באמת uh, משמעותי. הרבי משתמש בלשון שזה מש, משאיר חותם, הנושא הזה של נישואין, משאיר חותם על כל תחומי החיים. זה עניין מאוד מאוד מרכזי בחיים. כמו שידוע, מה שחכמים אומרים, שבעצם כל הברכה בחיים תלוי בשלום בית. בפרנסה, ילדים, חינוך לילדים, בריאות, כל מה שיש לנו בעצם החיים הכל מגיע, מושפע מהמקום הזה של נישואים, של זוגיות טובה או לא טובה, חס ושלום ולכן ודאי שזה עניין מאוד מאוד רציני וכמה שאנחנו נכנסים, כמה שההתעסקות שלהם עם, עם, עם עניינים יותר רציניים, יותר משמעותיים, שיש להם יותר רחבות לחיים שלנו, זאת אומרת שברמה הנפשית, הרגשית, זאת אומרת, זה, זה נהיה יותר, יותר קשה, יותר מתוח. אני לא רוצה לטעות. עכשיו, כמובן שתמיד, בדרך כלל בהתחלה, בהתחלה תמיד זה נהיה, זה כלל יותר קל, יש, יש אמונה, יש ביטחון, יש, יש התלהבות, יש מוטיבציה. זה כמובן גם משתנה בין בן אדם לבן אדם, כן, לפי איפה הוא בא ואיזה תפיסות יש לו ואיזה זוגיות הוא ראה בבית, הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים, זאת אומרת אם ראיתי זוגיות מאוד מאוד טובה והרמונית, אני מאוד מאמין, אני מחכה לזה, אז נהדר, אז כאילו, אז יהיה לי הרבה התלהבות לזה ורצון טוב לקראת המפגש. ועם, יש, יש, יש, יש לי, ציור זוגי פחות טוב, או שיש לי כל מיני מחשבות של דאגה מול המקום הזה של, ה... של כניסה לעולם הזוגיות, אז יהיה לי יותר קשה, עם יותר מתחים, יותר חששות. הוא מאוד מאוד משתנה בין בן אדם לבן אדם, אבל ודאי ש... שה... הה... כל אחד יודע שהתהליך הזה, תהליך של פגישות השידוכים, בצורה פשוטה בדרך כלל, מלווה, מלווה ב... חששות, מתחים, קצת לחץ לפני הפגישה, כן, בצורה מאוד, זה מאוד טבעי. ויש את המקום כמובן המעשי, זאת אומרת שאם זה הולך, כן, אם יש הצעות ברוך השם, ואם ככה הדברים מתקדמים כמו שאנחנו מצפים ורוצים, אז נהדר, אז זה הולך וזה מצוין, ולפעמים... יש כל מיני עיכובים, וזה לא הולך, וזה מתעכב קצת, ואם ציפינו שזה ייקח כך וכך זמן ונמצא את השידוך, אז זה לא ממש קורה כמו שאנחנו מצפים, ואז אומרת, אז יש את הקושי הטכני, כן? שזה פשוט לא הולך, או שהפגישות לא, לא זורמות, וזה לא הולך לנו כמו שאנחנו היינו רוצים. ו... ואחד הדברים הכי בסיסיים שאנחנו רוצים לנסות לשאול, לברר בתהליך הזה, כן? את הקושי הזה, הקשיים שאיתם אנחנו ניפגש בדרך, או שכבר אנחנו נפגשים בדרך. האם יש לי שליטה על זה, או שאין לי שליטה על זה? זאת אומרת, אם אני... כן. מרגישה קצת לחוצה, אני מרגיש קצת אה, שקשה לי, אם אני דואג, אם אני... יש לי חוויות של אכזבה אחרי פגישה, כי אני מאוד מאוד רציתי, והצד השני פתאום אמר שזה לא מתאים, אחרי שמאוד מאוד כה, כבר, כבר זה, זה, נפגשנו עוד פגישה ועוד פגישה וזה, וזה כבר התקדם מאוד, וכבר כבר דמיינתי את עצמי קלה וזה, וזה, וזה, ופתאום הצד השני החליט שזה לא, אז יש אכזבה. ואז איך יוצאים מזה, כל מיני סוגים של חוויות. האם יש לנו איזושהי שליטה על, ה... על המקום הזה? על איך לחוות את הרגשות, איך לעבור את התהליך הזה? האם יש לי שליטה על כמה הצעות אני אקבל? אם אני אקבל הצעות או לא אקבל הצעות? נדמה <עצה> <עצה> לי בזמנו היה... היה ככה בחב"ד אינפו, אם אתם זוכרים, לא יודע כמה, שנה או שנתיים, כן, סערת השידוכים, היה שם זה, היו המון תלונות, כמה דברים ככה שאני שומע, שהבחורים, הם יושבים שם, הולכים לבתי חב"ד, כן, אז אנחנו, כן, אז אנחנו תלויים, תלויות, יותר נכון, אנחנו תלויות בחסדים של ה, כן, ברצונות של הבחורים. ואז הם, כן, הם מגיעים, וכבר, אז זה לא ילדים האלה, ויש, אז אנחנו תלויים, ואנחנו תלויים גם ברבנים, שלא מדריכים אותם כמו שצריך, ואם נותנים להם, וזה, אז אנחנו תלויים בזה, אז מה נעשה? אז כאילו, אנחנו בידיים שלהם? אז כאילו, מה, כאילו אז זה לא בשליטה שלנו. אז אין הצעות. וגם כשיש צעות זה חייב לנסה, לא, לא, לא תמיד זה כזה רלוונטי, אז מה נעשה, אז מה, זה לא בידיים שלי, ואם השטחנית כן, חושבת עליי שאני מאוד נחמדה ומאוד מחבבת אותי, אז בהחלט אז היא תיתן לי, בתל, כן. תיתן, הצע, תיתן הצעות טובות, <clears throat> אבל אם לא, או שזה, או שכל מיני uh, סיבות כאלה אחרות שמישהו חושב עליי ככה, או... אני רוצה לי לשמוע לפעמים אנשים שאומרים, אה, ah, מישהו, כן, מישהו כבר, כבר מספר עליי כל מיני סיפורים, ואז אני מתחיל. את כל התהליך הזה, הוא <coughs> <coughs> נראה כביכול ש... שזה לא ממש בידיים שלי מה יקרה שם. אם, אם יבוא הבחור, או אם תבוא הבחורה, וזה... וזה יקרה, כן, ונתפגש וזה, אז, אז נהדר, אז מצוין, ואם החוויות שלי תוך כדי הפגישות זה חוויות טובות, אז, אז נהדר, אז אני ארגיש טוב. אבל אם לא, ואם הציפיות שלי קצת לא מתמונשות, ואני קצת מתאכזבת, וקצת זה לא הולך כמו, שה... כמו שממש חלמתי על זה, וזה לוקח קצת יותר זמן, אז כאילו פתאום הרגש הוא... הרגש נהיה קצת פחות טוב. מה קורה כשה... כשה, כשהרגש יורד, זאת אומרת שלא טוב לי, כשאני מרגישה לא מספיק שמחה או דואגת או לחוצה, מה קורה אז בדרך כלל? מה קורה לנו בפגישות מתי הפגישות יותר טובות? שאנחנו מאוד מאוד שמחים, שלמים, ביטחון או שאנחנו... דרך אה? זה מה שהיה עוד סמי. נו. ש... ש... ש... שתי אנשים, לא אין בעיה עכשיו, אבל שתי אנשים... נלחמים, אחד מהם הוא יותר, חלש, אבל הוא שמח, משום גיבור, אבל הוא עצוב, ההכסנזיה נלחה, כאילו מישהו יותר עם המוטיבציה, ורצה מולי ומתח. נהדר, אז באמת מה קורה לנו כשאנחנו בעצובים והמוטיבציה למטה, אז הפגישה נראית בהתאם, נכון? הפגישה הזאת פחות טובה, פחות יש חיבוק, פחות יש פתיחות. ולפעמים, ו, ו, והמקום הרגשי הזה, כן, איך שאנחנו תופסים את ה... איך שאנחנו חווים את זה לכאורה, ב, בתחושה, זה נראה כאילו זה בלתי נשלט. זאת אומרת, אם עוד פעם, אם, אם הדברים קורים טוב, אז אני מרגיש טוב, ואם הדברים קורים לא טוב, אז אני מרגישה לא טוב, ואז אוטומט זה משפיע על הפגישות עצמן ואיך הן מתנהלות. ו... מה שאני רוצה לדבר היום, ועל זה בעצם לדבר בסדרת מפגשים שלנו, זה בעצם על זה שתהליך השידוכים צריך להיות מקום שצריך להיות באופן כזה שאני לוקח שליטה על התהליך. זאת אומרת, אני מנהל, אני מנווט אותו לאן שאני רוצה, בצורה נכונה. והשליטה זה גם, על השליט... גם שליטה רגשית, זאת לשלוט על אופן החוויה שלי תוך כדי התהליך וגם ברמה המעשית, לדאוג לעשות את הפעולות הנכונות כדי לקדם את עצמי, להביא את עצמי למקומות הנכונים. וזה נשמע כביכול לא, לא כל כך ריאלי, כי הוא לא כל כך טבעי, לא כל כך פשוט. בדרך כלל, לא מה, מה אני אעשה? זאת אומרת, אם, אני, כן, אם עכשיו פגעו בי, אמרו לי איזה מילה לא יפה, או כן, הצד השני ככה אמר לי איזה משהו לא ממש אה, נחמד, נפלט לו איזה משהו, ככה חוסר טקט כזה, כן? אז אני אוטומטית קצת אכזב, קצת יפגע, אז זה יוריד לי את המצב רוח. או אם השטחנית uh, תעיר לי איזו הערה, או שסתם לא תיתן לי הצעות uh, נורמליות, אז אני אתחיל להיות, uh, עלול להיות ממורמר מההצעות מה, הלא רלוונטיות. אני חושב שזה משהו שכביכול זה לא, לא בידיים שלי, איך אני תופס את הדברים ואיך אני מרגיש ביחס לזה. ו... מה שאנחנו רוצים באמת לעבוד זה לבוא, להציג איזשהו סוג של מודל, מודל מאוד מאוד מסדר, ש... שבו אנחנו לוקחים את השליטה לידיים שלנו ואנחנו מנהלים באופן אקטיבי, באופן יזום, את הפגישות. חלק מזה, זה באמת, כן, הרבה... כן, בדרך כלל בפורום הזה, כשאנחנו בגילאים האלה, אז ההורים, כן, הם חלק מהתהליך, הם חלק מה, מה, כן, מה, מההתנהלות כאן, הם אלה שעושים את הבירורים ובודקים את ההצעות הרבה פעמים. אבל גם אם זה ככה, בכל אופן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיות בשליטה, כן? מה שאנחנו משאירים טכנית להורים, או לא טכנית זה לא בידיים שלנו, זה גם בסדר הבעל. בכל אופן, יש איזשהו סדר מסוים שאני צריך, סדר פעולות מסוים, סדר עבודה מסוים, שכשאנחנו נלמד אותו בעזרת השם, כשאנחנו נעשה את זה ונפעל לפי הסדר, אז הדברים בסופו של דבר פשוט יצליחו לנו. אפשר לשאול שאלה? בטח. כאילו עדיין, הרב לא אמר שום דבר, אבל בעצם, כאילו, זה נורא ש... כי הרי כל עניין זה זמיחת ציבור, זה עניין שזה שמימי, זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חושב שזה דברים יהודיים, הוא זה בדיוק. הגדרת זה מצוין. זאת אומרת, מה שבידיים שלנו, אנחנו רוצים שזה יהיה בידיים שלנו. מה שבידיים של הקדוש ברוך הוא, נשאיר את זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. ועצם החשיבה הזאת, זאת אומרת, גם במקום הזה, עצם זה שאני מוסר את מה שאני צריך למסור לקדוש ברוך הוא, זה גם בידיים שלי. כן? זאת אומרת, כי אני יכול בטעות לחשוב, כן, למשל, ש... אם אני מקבל הצעות או לא מקבל הצעות, אם אני מקבל את הצעות או לא מקבל את הצעות טובות ורלוונטיות, זה בידיים של מי? אולי של השטכנית, אולי שההורים שלי לא ממש אה, עושים מספיק, אולי כל מיני גורמים חיצוניים כאלה או אחרים גורמים לזה שאני לא אקבל הצעות. יכולה להיות מחשבה כזאת. נכון, מאוד טבעי. וזה בידיים שלי... לחשוב נכון. ובידיים שלי, למרות שמאוד יכול להיות שהמחשבה אוטומטית תבוא ותתאכזב מאותה שדכנית, או מאותם בחורים שמסתובבים להם בעולם, אני מרגישה שבגלל שהם עכשיו נמצאים באיזה בית חב"ד בקוסטריקה ריקה, אז אני יושבת פה על זה ולא מוצאת את החדש שלי, בגלל שהם מסתובבים בעולם. אז למה אני לא התחתנתי? בגלל שבחורים בקוסטה ריקה. אז זו הסיבה שלא התחתנתי. אז החוויה הזאת, זה בידיים שלי לזכור שזה בידיים של הקדוש ברוך הוא ולא של הבחור. וגם אם הבחור יבחר להיות באיזה שלוש שנים לעשות אה, תרמיל, כן, סבב תרמילאות בין הבתי חב"ד במרכז אמריקה, זה לא משנה שום דבר. לעניין שלי. שהתחתן משנה. או, יופי. נו. אם מישהו רוצה להתחתן, אבל הזדבוק שלו כן, שהוא בא ואומר מי, זה מאוד משנה כאן מצב. זה חיכיתי. אני לא רוצה להתחתן. בסדר, עכשיו. מה שהיה, כל הדברה שהיה, זה בעיקר על הנורמות. הנורמות התנשכנו שלא יהיה קטע שכל אחד יכול... אחרי שיש שוב, אחרי שבעה מדולרות, אחרי זה שיש איזשהו סדר, יש איזה נורמה, אין בעיה אבל חשבתי לא חושב שם לעד, אלא שיש איזושהי נורמה, שיש איזה תהליך. אפשר להחליט, אני שם, אבל אני לא הולכת להתחתן, כי אני לא בא להתחתן, כי אני רוצה שאני אחליט. סתם דבר על הספורט עכשיו היא הייתה שבועות, לפני שבועיים, שהמחור שלה ישב פה בארץ, בשפה ארבע שנים, הוא היה שם, כמו בת שמה, היום ב-26. ב-2020. ממש, שיעור אחד שלו, כשהוא ידע שדוחנו על יציגה ותבע והוא היה בארץ, הוא לא היה בשום מקום. והדבר שבו הוא גלגל את הכל שהם בקשרות עכשיו. כאילו, לפעמים, כאילו, ברור שזה אנחנו יכולים להפסיד על השאלה האחרית, וזה באמת יכול להיות מאוד מאוד לא הגיוני, אבל, כאילו, את בכלל איתה כנראה. זה מה שאנחנו רוצים לראות, איך הוא חוזק קצת לעבור בטלי. הנה, הוא היה בארץ, זה לא עניין, זה היה כבר לא על הקטע של מה הקשר אליי, אם זה לא מתחתרת, בגלל זה אני לא יודע, אלא זה היה איזשהו משהו גדול על הנורמה שלהם. מצוין, מה ש... כן, לתקן את העולם, לתקן נורמות שגויות, זה... בסדר, אפשר שיהיה דיון כזה, מה הנורמות הנכונות, מה הנורמות הלא נכונות. אנחנו כרגע, אנחנו רוצים לראות איך אני... אני, הפרט, כשאני מתנהל, שלויים, איך אני מושפע מזה? זאת אומרת, איך אני מסתכל על זה? אם אני, כן, וזה, אם אני מרגיש שיש איזו מציאות כזאת לא נורמלית, לא נכונה, והמציאות הלא נכונה הזאת בעצם מעכבת אותי, משפיעה עליי, כן? אוטומטית אני נכנס פה לאיזה לא מקום לא, לא נכון, כי אני מרגיש עכשיו כאילו בעיבוד שליטה. המציאות הלא נכונה, אני תלוי בה, אני תלוי במציאות הלא נכונה הזאת. זאת אומרת, אם הזיווג, אם זאת הנורמה, אז אני, ואני חלק מה, מהמסגרת הלא נכונה הזאת, אז כנראה שלא תהיה לי ברירה, אלא באמת, כן, להיפגע מאותה נורמה לא נכונה. ואז מה קורה? אוטומטית אני, אני יכולה, כן, להתאכזב. או לרצות שהדברים ישתנו, או לכעוס על הרבנים, ולהגיד לעצמי כן, ואז, ואז עלול להתפתח, כן, אלך הלך מחשבה שגוי, טוב, אם גם ככה... המצב כזה לא בסדר, אם גם ככה השידוך שלי בטח נמצא עכשיו באיזה בית חב"ד בלא יודע איפה ברחבי העולם, הזמן, אז מה, גם ככה לא אתאמץ וגם ככה זה, ואז אני נכנסת לאיזשהו סוג של דכדוך או, או חוסטר מוטיבציה, כי אני חושבת שיש איזה משהו ש... אבל, וזה בדיוק המקום, תכף נדבר על זה קצת יותר בפירוט, המקום שאנחנו רוצים את המקום הזה למנוע. זאת אומרת, לדעת שאנחנו צריכים להיות באיזה חוויה רגישית מסוימת, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות שמחים, אנחנו צריכים להיות מלאי הערכה עצמית, מלאי מוטיבציה, מלאי ביטחון, ולא משנה בכלל מה קורה במציאות החיצונית, במציאות שלי, לא משנה. זה בידיים שלי איך לחוות את התהליך הזה, זה בידיים שלי איזה פעולות אני עושה או איזה פעולות אני עושה תוך כדי תהליך. למה זה כל כך חשוב לדבר על זה, אה, אה, אני אגיד ככה במאמר מוסגר, בדרך כלל, בדרך כלל בהתחלה זה הולך יותר חלק. מתי מתחילות בעיות? מתחילות שכאילו זה קצת מתעכב וזה לא הולך ואני כבר לא בת 19 אלא אני כבר בת 23, 24 וזה בגילים האלה לא רוצים להגיע לשם לא, לא חייבים לא רוצים להגיע לשם לא רוצים, נכון? כמה גיל 21 22 איך מה זה? אני אומרת ש... סתם, לא דיברנו על זה ביחד, דיברנו על זה עם חברות שכל אחד יש לו את שלו כאילו, יכולה להיות מישהי בת 20 שהיא כבר עברה, כאילו שנה א' כי הקדוש כל כך גלגל והרב יאמר לה או שהוא כתב לה או שהיה מושכת היה כל מיני דברים ויכול להיות מישהו ג' שהיא רק התחילה אז כאילו יכול להיות מישהו ג' או שנה ד' שהיא כבר עברה הרבה באיזשהו מקום אוקיי אבל הנקודה היא שבדרך כלל כשמתחילים בדרך כלל ההתחלות נבחר יותר קל איפשהו אבל כאילו כשהדברים כאילו מתחילים כביכול להיווצר במרכאות כישלונות, כן? אני נפגש וזה לא זה, אני נפגשת וזה לא זה, עוד פעם, עוד פגישה זה, ואז כאילו כשהזמן עובר, אז משהו, כן? ואז עובר הרבה זמן, אז כאילו שם מתחילים, מת... מתחילים להיות יותר קשיים, רגשיים. רגשיים. וכאן... כאן אנחנו צריכים לדעת לא ליפול למערבולת הזאת, כן? אם, אם אנחנו מגיעים לשם, ויותר מזה, יותר חשוב, בגלל שזה קורה באופן טבעי, מה, מה נקודת, אני רק אגיד את הנקודה ואז, מה נקודת הבעייתיות, שכשהרבה הרבה הרבה זמן זה לא הולך, אז משהו שם מתחיל... להתעוות בראש, וזה הופך להיות עוד יותר קשה אחר כך. הנקודה שם, תכף נדבר על זה יותר בהרחבה, זו אותה מחשבה שאומרת שאם לא התחתנתי עד היום, אז אולי משהו בלי לא בסדר. והנקודה הזאת צריך מאוד להיזהר ממנה, כי זה לא נכון, אבל במיוחד... אנחנו רוצים בכלל לא להגיע למצב הזה, וכדי שלא נגיע בכלל למצב הזה, זאת אומרת, מההתחלה, וזו החשיבות הגדולה של לקבל הדרכה ולהיכנס לאיזשהו סדר עבודה שיטתי ומסודר בתהליך הזה של שידוכים, כדי שלא להגיע, למ... מה שנקרא, שלא לעמוד בניסיון הזה. וכשאנחנו מההתחלה עובדים בצורה שיטתית, מסודרת, נכון, אה? אז אנחנו מגב... מגדילים מאוד את ה... את ה... יכולת שלנו באמת למצוא את השידוך בעזרת השם כמובן, למצוא את זה, כי, כי יש איזשהו סדר עבודה שעליו נדבר, שנותן לנו כלים נכונים לצעוד נכון, ואז כשצועדים נכון ומגדירים את הדרך בצורה נכונה ואת היעד בצורה נכונה, אז גם מגיעים אליו. אחד הביטויים, שכשאני מדבר אני רוצה לקחת שליטה על התהליך לנהל את התהליך, אחד הביטויים הכי בסיסיים זה סדר, עבודה מסודרת. למה סדר מבטא שליטה? הפוך כי... מסדר זה בלאגן. כן? מקום סדר זה בלגן. וכדי שיהיה סדר צריך מישהו שינהל, כן? שישים, כשאנחנו בחדר, והכל, כל החדר בבלגן, כן? זה אומר שלא היה פה מישהו שסידר את הדברים. כדי שיהיה סדר חייב להיות איזה מישהו בר דעת, כן? גדול, שבו הוא אומר, אוקיי, זה צריך להיות במקום של זה. מה זה סדר? סדר זה שכל דבר נמצא במקום שלו, נכון? זה עניין סדר. כדי שכשהחדר מלא ילדים, כן, בשבת, אז יש הרבה ילדים לפעמים, אז אתם מכירים, אז ילדים משחקים, זה, ואז הבית נראה אחר כך כמו שהוא נראה, בלאגן, למה? כי ילדים, לא אין להם את היכולת לסדר. הם צריכים מבוגר שיכווין אותם, יעזור להם, כן? בואו תסדרו. <אז <אז זה איזה יכולת שליטה. על הדברים. זה הולך פה, זה הולך פה, זה מתאים לפה. כשאני פועל בעולם ורק מגיב למציאות, כן? מה שקורה, אני מגיב. מה שהוא עושה, זה, אז, אני... אז בעצם אני לא בשליטה על המציאות, כן? אלא אני כאילו מזורם ממה שקורה, אני רק מגיב. כן? הפוך משליטה זה הגבה. זאת אומרת, כשקורה משהו ואני מגיב, כשמישהו אומר לי משהו בפגישה, אז אני מיד מתאכזבת או נעלבת או נפגעת, ואחר כך עולות מחשבות של אם הוא אמר ככה, ואם כמה אמרו ככה, אז מה זה אומר עליי? אומרת, אם אני מגיב, אז בעצם לא, אז לא, לא ניהלתי. את ה... כן? לא ניהלתי פה. עשיתי תגובה, זה בדיוק הפוך. מ... שליטה זה ש... אוקיי, מה אני צריכה... מה המקום עכשיו? יופי, זה המקום שלי. זה החוויה הראשית שצריכה להיות פה עכשיו. אני מנהל. סדר, זה אומר גם שאני יודע שלכל... כן? יש שלבים. לא בבלגן, זה לא בלאגן, זה, זה לא בזרימה. אלא תהליך של שידוכים, ואנחנו נראה מה הסדר, אבל תהליך של שידוכים יש לו סדר מסוים. מתי אני... מתי שייך עכשיו לבדוק אם זה מתאים או לא מתאים? מתי שייך לב, לקבל החלטה אם זה מתאים או לא מתאים? איך, איך אני מקבל את ההחלטה אם להיפגש או לא להיפגש? יש איזשהו סדר. וברגע שהדברים הם מסודרים, זה אומר שיש פה, כן, שאני מנהיג איזושהי מערכת, כן, מערך, דבר מערכתי יש לו סדר, דבר של בלגן אין בו סדר. לכן אנחנו נצט... נרצה ללמוד, וזה מה שנציג כאן, אנחנו נציג איזשהו מודל מסודר של תהליך שאנחנו רוצים לבנות אותו במהלך הזה של הפגישות ולפני הפגישות. ו... ואת התהליך הזה, ברגע שנעבור שלב-שלב, נוכל לקבל באמת את הכלים הכי הכי טובים והכי מדויקים כדי להצליח כמה שיותר טוב בפגישות. עכשיו, איך בונים יכולת שליטה? איך בונים יכולת, כן, של, של הנהגה? בואו ננסה להבין עוד קצת יותר טוב מה זה המקום הזה של חוסר השליטה, של ההגבה. אם אני עכשיו רואה משהו שמאוד מאוד מוצא חן בעיניי, כן, אני נמשך לזה, כן, אני, משהו שמפתה אותי, ואני הולך על זה. זה נקרא שאני בשליטה? לא. לא. לא. נכון. למה? לא בחרתי בו, כן, נמשכתי. משהו פיתה אותי, פתאום אמר לי, כן, אני מאוד, איזה יופי, איזה עוגה טעימה, זה ממש טוב. אז אני, בא לי, כן, יש לי משיכה. אז לא שלטתי כאן, אלא נגררתי, הגבתי לחוויה. מצד שני, אם, אם אני עכשיו מפחד ממשהו, ואני נבהל, או אני נרתע, גם לא שליטה, נכון? את שני הצדדים האלה, או של דחייה... או של משיכה, של רצון להתקרב, שני הצדדים האלה בסופו של דבר זה לא המקום של, של הנהגה. כי שניהם, אני בעצם נמשך או נרתם, הם אוטומטית מהמציאות. יכולת שליטה, זה אומר שאני רואה את הדברים, כן? אין לי איזה רצון כזה או אחר, ואני בוחר... אני אומר לעצמי, אוקיי, אני בוחר עכשיו, למרות שזה מאוד מאוד נראה לי, ואני מאוד מאוד רוצה את זה, או שאני מאוד מאוד מפחד מזה, אבל הדבר ההגיוני לעשות זה ככה וככה, ולכן אני בוחר לעשות א', ב', ג', ד'. זה מקום של שליטה. כשאני מאוד יושבת ל... אני, אני יושבת ליד, ב, מול בחור, ומאוד מוצא בעיניי. אז בגלל שהוא מאוד מוצא חן בעיניי, מאוד מתעורר לי לרצות אותו. זאת אומרת שהוא יהיה מרוצה ממני, שהוא יחשוב עלי דברים טובים, שהוא יסתכל עלי בעין טובה, כי... המקום הזה זה מקום של שליטה? לא, לא למה? כי אני כאילו, אני אקח עכשיו, כאילו תלוי, אני רוצה, אני, בא, אני צריכה את זה שהוא נמצא חן, כן? שאני אמצא חן בעיניו, אני צריכה את זה. אני לא רק זה, אני גם נראה לי. לא רק זה שאני לא, אני לא... כאילו שאני לא יודעת, אני גם לא... איך נגיד את זה? אני גם לא במקום שאני רואה מה הוא. כאילו, אני רק, חושבת איך אני צריך להיות טוב. לא צריך לבחור את עבוד השני. נהדר. כן, אני נהיה מרוכז בעצמי. כן. כן. זה באמת... דברים שקשורים, זה לא סתם, דברים שיכולים, צריכה להיות בכל החיים, לא רק בעניין איזה שידור חינוך, דברים שנמצאים לי בעבודה, זה יכול לצפוק בדיוק באותו דברים. נכון מאוד, נכון מאוד. אבל יש לך עוד אינטרס קשורים כאילו בכלל כל החיים הדברים האלה יכולים להיות קשורים, ולכן מסתכלים את האגזיפיה הזה, אבל אם את זה בצורה אחרת, את יכולה לחשוב בתהליך הזה ולראות איך על כל דבר בעולם שיכולה להגיב בצורה הזאת, נכון מאוד. לא, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר לשתף ולדבר, זה בהחלט מוסיף. אז קודם כל אמרת באמת דבר מאוד מאוד נכון, מאוד נכון, וזה בדיוק מקום כזה שכשאני למשל יושבת ומאוד רוצה שיקרה פה משהו או שלא שאני לא מצטרפת, סתם, אני מאוד רוצה שהוא יהיה א', ב', ג', ד', אז אני באה במקום מאוד בוחן, בואו נבדוק אם הוא באמת כזה וכזה, אם הוא מספיק חסידי, אם הוא מספיק זה, אם הוא כן, אתה עושה, אתה עושה חיטת, כן? כאן, שלוש תפילות זה זה, אז אני בודק, ואז מה קורה? באמת חשבתת את מקום הדבר הזה אם אתה חושב, אתה אומר את זה כן, תכף נראה, תכף נדבר על זה. אבל אני רק רוצה להדגיש שכשאני עכשיו, כמו שהיא אמרה כאן, כשאני בציפייה הזאת, כן? אני רוצה שיתקיימו א', ב', ג', ד', הקריטריונים האלה שהתממשו פה, אז בעצם אני לא עד הסוף רואה אותו, זו ההשלכה. אני בעצם מרוכזת בעצמי עכשיו, אני מרוכז בעצמי. ואז בסופו של דבר אני כרגע בעצם, זה אומר שאני לא בשליטה. זאת אומרת, אני עכשיו תלויה בצד השני, אם הוא ממלא אחר הציפיות והקריטריונים שהגדרתי לעצמי, אז בסדר. אם ואם לא, אז לא. זה, זה תלוי. ואם ככה אני מרוצה, ואם לא, אני מאוכזבת. ולכן, מה נותן לנו כן, כן לבחור נכון, כן להיות במקום בוחר, כן להיות במקום שמנהל את החוויה הרגשית ולא באמת אה, מאוד מאוד מתרגש ומאוד מאוד מצפה ומאוד מאוד מתאכזב אחר כך, כי הרי ודאי שכמה שיותר תהיה ציפייה, אחר כך תהיה אכזבה יותר גדולה ואז האכזבה זה לא נעים ואז אנחנו כבר מעדיפים בכלל לא להיכנס לזה לכן היום אני רוצה, פחות, היום לא, פחות ניכנס לתהליך עצמו, אלא נקבל את היסוד, היסודות הנפשיים, שאיתם אפשר באמת לבנות תהליך נכון ומסודר של עבודה. לכן, הדבר הכי הכי בסיסי שאיתו אני צריך להיכנס למקום של שידוכים, שתהליך כזה שאותו, שאני מנהל אותו, זה מקום שאני מאוד... מרגיש מחובר לעצמי. אני מאוד מאמין בעצמי, מלא ביטחון, מלא נינוחות פנימית, כן? ואני לא צריך, אני לא זקוק לשום דבר. אז מה הבעיה בין חתימה? נהדר, נהדר, שאלה נהדרת. בואו בוא נגדיר את זה. כן, יותר טוב, היא שואלת שאלה. בואו נחדד את השאלה. מה אנחנו אומרים? הנקודה הראשונה והכי הכי בסיסית שאיתה אני צריך לבוא לפגישות השידוכים זה למה אני? כשאני שואל את עצמי למה אני רוצה להתחתן? למה אני צריך להתחתן? כי אני, כי, אני, כי אני חסר, לכאורה. כן, מה, כי אני חסר? כי בלי החתונה אז משהו בלי לא שלם. אם אני מגיע מהמקום הזה של כל עוד אני לא התחתנתי, אז משהו בלי שלם, אז אני מאוד זקוק להשלמה הזאת, ההשלמה הבסיסית הזאת. אז אם אני מגיע ככה לזוגיות, לשידוכים ואחר כך לזוגיות, יש משהו שמלכתחילה... שמ הוא סדוק ובאיזשהו מקום הוא לא ייתן לנו לבנות קשר גם בתוך התהליך וגם אחר כך בזוגיות. כל הליכה שימלא את מה שחסר. כן, זאת אומרת, תכף נדייק את זה. מה זאת אומרת? כשאנחנו מדברים, הרי... אבל זה לא מובן, מה שאמרתי עכשיו זה באמת לא מובן. כי בעצם, אוקיי, סליחה את אבל כאילו בעצם זה רגש אה, כמה שכאילו, זה רגש טבעי באיזשהו מקום. זה רגש טבעי שאדם, באמת, הוא לא... ש... זה, זה באמת ככה, שבאיזשהו מקום אדם לא מספיק, הוא <שארק> הוא <שארק> לא מספיק <שארק> שלם כשבוזו... מה זה אומר שזה רגע טבעי, זה חלק שני, זה באמת משהו שמשליף נהדר, זהו, כן, עכשיו נכון, שאלה טובה מה שאמרנו עכשיו זה שבאמת דבר לא מובן, לכאורה, כן מה זאת אומרת, אנחנו יודעים, הזוהר אומר, אנחנו רפלה גופה אנחנו בלי הגופה, אנחנו חצי, וכל עוד אנחנו לא חצי, אז יש משהו לא שלם. שלום, מה נשמע? כן. אתה זוכר אותי? יש משהו לא שלם, אם אני לבד, אז יש משהו. כן, הוא אמר הוא אמר מפה, הוא אמר מפה, אם יש זה עוגות אמיתיות? חשבתי שזה פלאטיקה, אף אחד לא נגע בזה. נכון? על איכות פנימית כזאת. איכות פנימית זה סביבה מאוד מאוד אלה אולי בגיל 100? לא. זה לא מצחיק. בסדר? אי אפשר להגיע לשלמות אה כן, זה זוכרני. אחרת, אין... לא שם. לא, אי אפשר. צריכים לעבור כל חיים כדי להגיע לשלמות פנימית. אז מחר... לדעתי. ובגלל שנשלם את המצב שלך עכשיו. אם אני אשלם את המצב שלי עכשיו, אני לא רוצה להתקדם בשום קום, זה לא עוד איפה. אבל רגע, אין לך מוכנות. השאלה אם את כנראה למקום שאני מתכוון. השאלה אם זה ממלא את חיובי, כי היא אישית. בשאלה ושאלה. היא לא שאלה עשרים, זאת אומרת, משתמשים בכל החיים, זה לא התקופה של החתונה, של כל מיני צי צבא. שלמות של דבר שהוא נבנה, אבל חייב להיות בקשר כל מי שיעזור לך, גם ליצור את הסיטואציות האלה, גם להרגיש שפשוט באמת נחזק את השאלה. אמרנו, הצבנו איזה כלל שאומר שאם, שהמקום שממנו אני מגיע לפגישות השידוכים, שאני בכלל לא צריך להתחתן. אני לא רוצה שום דבר, אני לא זקוק לצד השני, <laughs> אלא מה? אני מצד עצמי, אני אשלם גם ככה, אני מצד, השמי, מצד, הש... מצד עצמי, מצד כמו שאני. אז עולה כאן שאלה, אז אם, אם אתה, יש כאן שתי שאלות. א', אומרים, זה מאוד קשה להגיע לזה, עד, עד כדי בלתי אפשרי, זה דבר אחד. דבר שני, אם הייתי שם, אז מה יזיז אותי, מה יניע אותי לרצות באמת להתחתן? אני לא, אם אני כבר מרגישה טוב, שלמה עם עצמי, אז מה אני צריכה את זה? הוא צו כזה שמרגישים כאילו שלמים, כאילו ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מלכתחילה, אבל אנחנו נחפש את הצד השני. עכשיו, עכשיו, נחזק את זה יותר. מה זה השלמות הזאת? אין כאילו בן אדם שמרגיש שגם בנישואין כבר שאתה שלם, אתה מחפש לשאוף ליותר טוב, זה אף פעם לא ייגמר. אנחנו נ... כן, אתם טוב, אתם שואלות טוב, ואנחנו נחדד את זה. איש ואישה, איש ואישה, לא רק שהם סתם שני חצאים, כן? זה לא שהם רק שני חצאים שמשלימים אחד את השני. הנה, אישה, במהות שלה, היא כלי. כן, אתם מכירים את הרעיון הזה? שאיש הוא שייך יותר לאור, הוא משפיע, ואישה יותר שייכת לכלי, היא שייכת לקבלה. למה היא שייכת לקבלה? למה, שייכת ל... למה היא כלי? כי א' בגשמיות זה הסדר, שהאיש הוא המשפיע והאישה היא מקבלת, היא מכילה אחר כך את העובר בתוכה, היא זאת שבונה אותו, היא זאת שמפתחת, היא נושאת אותו ככלי וגם ברמה הנפשית האישה באה בתנועה של, היא צריכה יותר לרוב בתנועה של קבלה לקבל את ה... היא חסרה, היא צריכה את ה... את ההקשבה, היא צריכה את היחס ה... הטוב, את המילוי של הביטחון, של הסיימא מהבעל, הוא צריך לתת לה, ול... זה נכון שיחסים זוגיים זה תמיד, יש הדדיות, זאת אומרת ודאי שזוגיות מתוקנת זה גם האיש נותן וגם האישה מקבלת וגם האישה נותנת והאיש מקבל, זה ודאי דבר... ההדדי, אבל ברמה הבסיסית יש איזה משהו באישה שהיא יותר זקוקה לאיזה יחס, למשהו מה, מהבעל. הבעל משפיע, כן, והאישה מקבלת. בקבלה כתוב שסוד האיש והאישה זה זה ומלכות. אז זה איר אנפין זה האיש, והמלכות, זה, כן, סוד הירח. כמו השמש והירח, האיש והאישה, זה, זה השמש והירח, השמש מאיר, השמש מאירה ומשפיעה, נותנת את האור, והירח מקבל. אז עכשיו אנחנו מחדדים, רגע, רגע, רגע, מה זה, אם אישה במהות שלה היא כלי, זאת אומרת, מה זה כלי? שחסר לה שם משהו, והיא צריכה לקבל, אז איך אתה בא ואומר שצריך לבוא שלם, שצריך לבוא כאילו שאני לא צריך כלום, בטח שאני צריכה, אני עוד אישה. גם, גם הצד השני, גם הגבר, הוא לא שלם בלי האישה, הוא רק חצי. אבל אם יש פה משהו שזה, יש שכל, כאילו יש דברים, בוא לא נגיד, אני מבינה הרבה דברים בשכל, כאילו, בכללי, אני לא מדברת עכשיו על זה, ויש רגש, יש רגש שהוא פשוט דברים שכאילו לא... עושה. כל השאר בחיים יש כל מיני רגישות שבאים ביחד עם זה, אז כאילו בסדר, אבל בסך אני יכול להבין, אבל ברגש, כאילו, הרגש מבדר, אז מה, כאילו, להשתיק אותו? כן, אנחנו... כן, איך ואנחנו... כן, אני יכול? לא יודעת. כן, אז מה הרגש? הרגש מרגיש חסר, רוצה, כן? זה מה שאת אומרת. <אז> השכל... אני מבינה שאני אני טובה ויש לי הרבה מעלות ויש לי זה ויש לי דה, וצר, אני מבינה. אבל הרגש מדבר גם. נהדר, נהדר. אתם אומרים נכון מאוד. בעצם אתם מביאים פה מקום, כן? שעוד פעם, האוטומץ, עכשיו כאן אנחנו נכנסים, מה שאמרת עכשיו, אנחנו יכולים יותר להבין את, על, על איזה מקום דיברתי של שליטה וחוסר שליטה. בסופו של דבר, הרגש כביכול פשוט בא, כשטוב לי זה זה, כשמגיע אני מקבלת, אז אני מרגישה טוב, ופתאום הרגש יש לו תכונה כזאת שהוא עולה ויורד, השכל יותר יציב, רואה מציאות. אבל, כן, למרות שאני יכול להיות חסר, חסרה, ברמה כזאת או אחרת, מעשית, אני עדיין בלי בן זוג, אז אני חסרה, אני לא נשואה, אז יש משהו חסר פה. אז איפה השלמות? ואני לא מקבלת את מה שאני צריכה לקבל, כאישה, כי אין בן זוג עדיין. אז איפה השלמות פה? אבל, על איזה שלמות אנחנו מדברים? יש כל הזמן חסרונות בחיים, אז, אז יש חסר בעל, חסר האישה, אבל יכול להיות גם חסר כסף, וחסר עבודה, וחסר אה, יחס נאים מהסביבה, וחסר בריאות לא עלינו, כל מיני דברים. וגם כשחסרים דברים, אנחנו אומרים, צריכים, תמיד צריכים לדעת שהמקום הבסיסי חייב להיות מקום כזה שלא חסר לכלום, אני לא זקוק לכלום. איך זה מסתדר? הנקודה היא... שמבחינת הערך העצמי שלי, איך שאני תופס את עצמי, ההערכה שלי את עצמי, ההערכה היא לא תלויה בנסיבות השונות של החיים שלי. זה שעכשיו חסר לי ועדיין לא התחתנתי, מה זה אומר עליי, על הערך שלי, על מי אני, על מה אני, על החשיבות העצמית שלי? כלום. שום דבר. ברגע שהערך שלי, החוויה שלי את עצמי, שאני מעריכה את עצמי ואני מעריך את עצמי בצורה הכי מלאה והכי שלמה, אני מרגיש, תכף נדבר על אותה, איזה, אותה, איזה נקודות יש שם באותה חשיבות עצמית, אבל כשאני... מרגיש חשוב ומוארך ללא תלות בדבר, כן? אז מה קורה לי? אז אני יכול לגשת ולמלא את החסרונות, כן? שחסרים בצורה הכי נכונה, בצורה מדודה ומדויקת. למה? כי אני לא, כי אני לא תלוי במצב החיצוני. במילים אחרות, החסרונות שחסר, שחסרים לי בחיים, אין לי עדיין בן זוג, חסר. לא שזה לא חסר, אני עוד לא נשואה. לא שזה לא חסר, זה צריך, צריך להתמלא. ואני באמת לא שלם, אבל זה חוסר חיצוני. בפנימיות אני שלמה. אני לא, לא טובה, או פחות טובה, או לא מוצלחת אם לא התחתנתי. לכן אמרתי, כן, שהבעיות עלולות להתחיל, ובדרך כלל מתחילות אחרי ריבוי כישלונות, כן? אחרי הרבה זמן שאני לא מצליח, פתאום עלולה להיכנס, עלול להיכנס כן, התולעת ההרסנית הזאת, המחשבה האיומה הזאת, שפשוט הורסת. כל חלקה טובה, בכלל, בכל תהליך בעולם, אבל במיוחד בשידוכים, שאומרת שאם זה המצב, זאת אומרת, אם לא הצלחתי, אם לא התחתנתי עד היום, אם זה המצב שלי ואני עדיין רווקה, אז זה אומר שאני משהו בי לא בסדר. כשהערך... זה לא חשוב להגיע הרבה רחוק, להגיע כמה שנים. אני מנסה להגיד, להגיד שיש כאילו, הנכון הכי כל פעם שהיא נפגשתה, כל פעם שפשוט הציעו אותה את בכל מפגשתה וירדה, כי הם לא רצו, זה להגיש את זה. נכון, להגיד נכון, להגיד נכון, להגיד נכון, נ, הרבה? נכון, נכון מאוד. נכון מאוד, נכון מאוד. זה אני אומר, קורה כשזה, כשזה, כשזה פעם אחת, את עוד אפשר להתגבר על זה, וזה לא נכון. שאת, וזה, וזה, את אומרת מאוד נכון. החש, החוויה הזאת, שמישהו עכשיו, אני נפגשתי עם בחור, הוא אמר לי לא. אז הרגשתי כאילו, הוא שלל אותי. אז הוא אומר, אני, כן? אז אני לא בסדר, בגלל שהוא שלל אותי, אז אני, משהו בלי לא בסדר, אולי אני לא מספיק כזאת, אולי אני מספיק ככה, אני לא מספיק חסידית אולי, אני לא מספיק נראית אותה. אולי הוא לא בסדר, אני חושבת שאני אתה רואה לי, אתה רואה לי את זה, אתה רואה לי את זה, אתה רואה לי את זה, ואתה רואה לי לי את אמר לי בחור. יותר ממני, איך אני יכולה להתחתן איתה? אז אמרתי לה לא. כאילו, אתה יודע, אתה לא חושב שאתה בזה. נכון מאוד. זה בדיוק המקום. יש, הרבה פעמים אני שומע, כן, אנשים לא מתקשרים בכלל לשטחנים. בדרך כלל, ברוך השם שבפורום הזה בטח ההורים עושים את זה בשבילנו, אבל יש מקומות, או, כן, אם זה בעלי תשובה, או שהם, אנשים לא מתקשרים לשטחנים. לא יוזמים... שיחות טלפון בכלל, למה? כי הם לא, לא מסוגלים להכיל את זה שלא יהיו הצעות, או שההצעות יהיו כל כך לא רלוונטיות, כל כך לא מתאימות לסטנדרטים שלי, אז יפגע בי. ואז הכל מתחיל להתבחבש, הכל מתחיל לפעול לא נכון. למה? מאותה מחשבה שהערך שלי תלוי בנסיבות החיצוניות. ואנחנו צריכים לדעת שהערך שלי אף פעם לא תלוי בנסיבות כאלה או אחרות. החשיבות שלי, החוויה הפנימית שלי עם עצמי תמיד צריכה להיות טובה, לא משנה מה קורה בפועל, מה אמרו לי, מה חשבו עליי, מה... אין, אם שללו אותי או לא שללו אותי, אם אמרו לי מתאים, לא מתאים, זה בכלל לא משנה. אם אמרו לי מחמאות בפגישות או שהעליבו אותי, עם שטחנית כזאת או אחרת אומרת ככה וככה, עם כל מיני מציאות מסוימת אומרת, אלא אם אני משער שאם אני לא מקבלת מספיק הצעות, זה אומר שכבר, כן, קטלגו אותי ככזאת וכזאת, ואז אני, אני חווה, כן, חוויה פנימית לא נכונה, אני מרגישה לא טוב עם עצמי ואני מרגיש לא שווה מספיק, והמקום הזה, כן, המקום הזה, כשאני נכנס איתו למערכת זוגית, הן בשידוכים והן בז... בזוגיות אחר כך, מקום מאוד לא נכון. למה? כי אז מה יקרה לי בש... בזוגיות? מה יקרה לי אם אני מאוד מאוד ארצה שבעלי ייתן לי יחס טוב? ואם הוא ייתן לי יחס לא טוב, אז אני מאוד מאוד, כן, אני מאוד איפגע, ומאוד ייעלב, ואני אהיה ייע עצובה. הוא התייחס ליחס מסוים ואת לא מקבלת אותו, זה לא שמלכתחילה התייחס ליחס לא יפה. אני אומרת, כן, זאת אומרת, אני לא מדבר על מצב של דמיון. יש לפעמים דמיונות שאני מאוד רוצה שהצד השני יתייחס כן יפה. אני, כן? הוא לא שתף כלים, הוא לא שתף כלים, אה הוא לא שתף כלים, לא, כנראה שלא אכפת לו ממני, לא, לא אז, לא כן, לא. אז אני לא מדבר על דמיון, אני מדבר על זה שהוא פתח עליי פה והתחיל לצרוח. אני פגע ונעלב. אם נפגע ונעלב, כן? זה מתכונת, כן. לבעיה זוגית. לא שאנחנו אומרים, כן, ניתן לו... לא, שהוא בסדר. כן. אלא אם זה... מה אני לקחתי מזה? זה, זה לי? הוא יכול להיות לא בסדר, אבל גם אני נהיה לו בסדר בגלל שהוא לא בסדר. שהלא בסדר הזה הוא בעלך. זה הלא בסדר. זהו, וזו בדיוק הנקודה. זה בדיוק המקום. זאת אומרת, פלוני אלמונית צועק עליי, איזה ילד קטן בן שלוש עבר ברחוב וצעק עליי, כן? אז מה אכפת לי? זה לא עושה לי כלום, אני, אני נשארת שלווה עם זה מול זה, למה? כי אני לא, אני לא מחשיבה את הדעה שלו. אני ילד קטן, זה אני מחשיבה, את זה, זה שהוא אמר לי שאני, כן, שאני ככה וככה, ילד קטן, אז אני באמת ככה וככה, לא, לא סופרת זה ילד קטן אמר, מזיז לי, אבל אם זה בעלי... או אם יושב פה השידוך שלי ואומר לי ככה וככה, אז אני מחשיב את הדעה שלו, כי אני מצפה לקבל יחס טוב, זאת אומרת, כי בלי זה מה יישאר ממני? כלום. אז אני מרגיש לא טוב עם עצמי, אני זקוק. אני צריכה להגיד, לא מזה כאילו, אם הבעל שלך אצלך אמרה לך משהו מאוד מאוד לא זה לא שעכשיו אתה לא שווה כלום. פשוט לא ציפיתי שהבן אדם שאותו אני אוהב יתייחס אליי בצורה כזאת, okay. לא מתחשבת. מצוין. זכותי להערב. זה In... הנקודה, ل... ואני צריכה להערב, mm -hmm. כי אם לדרוך, אני אתן לו לדרוך עליי, זה... למה לא? למה לא? למה לא? זה היה לדרוך. כשאת נעלמת שרח... אבל מה, כל החיים אני צריך להיות... לא, אני מדברת עכשיו על כל הנשים שהבעל שלהם בזמן הרציני, ולא, והוא לא בסדר, והם כל הזמן לא יתנו לדרוך אז הם לא ילבו ממנו, ואז בסוף יפו לאנשים יפות. אני לא מסתכלת. טוב, אני חושב שסוציאלי איך אני צריכה להיות בקצב הזה נשים רוכות עם זה כאילו שואלת שחשבתה עוד איפה הנקודה של בין לא להיעלב לבין לתת לזה להתעודד למצב לא באמת נכון אז בוא נגיד ככה זה עניין של לא להיעלב זה עניין של ערך עצמי שלך כלפי עצמך אחר כך את לוקחת את זה אישית כי את זאתי שלא בסדר? או שהוא זה שלא בסדר שהוא פגע בך? לא, יש את זה בין, נגיד בחור שיושב מולך, וכתגשתי אותו, אומרים לי משהו בסדר, אבל את נעלבת כאן זה פגיעה ב... בערך שלך, שגם אני לא בסדר. אבל אם בעלך פוגע בך, זה כבר משהו אחר לגמרי. אז לדעתי, זו הייתה לי מגמרות כל כך. הנקודה היא כזאת: אם אני נעלבת מזה, כן? אם אני נעלבת מבעלי, נפגעת עד עמקי נשמתי, זה מתכונת טובה, ואחר כך אני חושב שאני אהפוך להיות אישה מוכה. אבל אם אני לא נפגעת מזה, אם אני מאוד מאוד מאמינה בעצמי, ויודעת שהוא אידיוט, שהוא לא בסדר, ואני מלא הערכה לעצמי, אז כשאני מלא הערכה לעצמי אני לא אתן שידברו אליי ככה. סליחה, בבית, אליי לא מדברים ככה. כל זה, זה, זה הסלמה. איך? <laughs> מה זה? בצימץ. <laughs> <זה? laughs> איך? זה לה... הסלמה. זה אתה דפוק, אתה לא בסדר, לא, את יותר טובה, ספרדיה מכוערת. <laughs> לא, לא, לא. <laughs> המקום בדיוק הפוך. <laughs> כשאני נפגע, אם אני נפגעת, אני מרגיש... מרגישה מושפלת, אז אני לא יכול, אדם לא יכול לחוות החוויה הזאת. אז באופן אוטומטי אני רוצה להשפיל אותו חזרה כי הוא יתרומם מעליי, אז אני אהיה תרומם מעליו, אז אני אצעק עליו. אם אני אצעק עליו, אז הוא עכשיו למטה, אז הוא יצעק עוד יותר חזק. <אז> וזה, וזה על מנדנדה. כל המריבות מתחילות מחוסר ערך עצמי, לפחות של אחד הצדדים. ואם צד אחד לפחות מרגיש מלא ערך, וגם כשהצד השני לא צועק עליו, אז הוא יכול להגיד, אין בעיה, תצעק עד מחר, אני לא אדרדר. למקום שלך, כי אני, אני מרגישה טוב עם עצמי, אני לא צריכה עכשיו להצדיק את עצמי, אני לא צריכה לצעוק יותר חזק כדי להשפיל אותך, כדי להוריד אותך, כן? עם... זה לא, ש... זה דרך במע... של מערכת זוגית, זה דמי, כל זה במערכת זוגית, בדרך כלל <laughs> בשידורים אנחנו לא מתפוצצים אחד על השני, זהו, כן? <laughs> <דו> <laughs> <דרך> <laughs> כן, אבל זה קורה, זה במערכת, במערכת ככה, זה, ככה זה קורה, כן, כשאני באה עם תחושה שהערך שלי, אני מקבל את זה מבעלי. אם אני מקבל את הערך מבעלי... אז כשהוא נותן לי יחס טוב, אז אני הופך להיות תלויה. אם אני מקבלת יחס טוב, אז אני יורדת, אני מושפלת. סליחה, הפוך. אם אני מקבלת יחס טוב, אז אני מתרוממת, אני מרגישה טוב, נהדר. אם לא, אם הוא צועק עליי, או מזלזל בי, או לא אכפת לו ממני, אז אני מרגישה לא טוב עם עצמי. אז אני יורדת למטה, ואני לא יכולה לחוות את זה. אז אני אראה לו מה זה. ככה יחס, אני אראה לו מה זה יחס. אז אני אתרומם. ואז אם הוא גם קצת חסר... וגם מרגיש פגוע מהכעס שלי, וכאן מתחיל מהלומות. אבל... אבל יש פה גם מאוד משפט, מאוד יפה ששמעתי מהספקת חיים, ש... סתם, כי שמעתי את זה, ניסיתי לשנות את כל העולם, השתנתי, אני, השתנו כולם. כאילו, שברגע שאני אפילו אחזיר בדיוק ההפך ממה שהוא ציפה שאני אגיד, הוא באוטומט... בתהליך הזה הוא יחזיר אותו דבר. נכון כי אני לא פירטתי את המקום החלה שלו בתור פגיעה בי. נכון מאוד. פירטתי את המקום החלה שלו. נכון מאוד, כי תמיד מקום, כן, כל, רק תבינו כלל, כל מקום צועק, כל מקום צועק, כועס, מתלהם, כל מקום פוגע, תמיד נובע מחוסר בערך עצמי. היא אישה, היא מילאת ערך עצמי, היא ספוגת ערך עצמי, היא מילאתה את עצמה, מלאב עצמה, יופי. בעלה קצת חסר, אבל משהו, היא לא נעלבת מזה, כי היא יודעת שהוא לא בסדר. זה אימא לתינוק שלו, זה לא קשר זוגי. זה לא הבנתי. נכון, אתה אמרת, אם הבן אדם... יש לו את הערך העצמי שלו מול עצמו, אוקיי? הוא יודע שהוא... אם הקרח העצמי שלו הוא לא נפגע מכל דבר שבן הזוג שלו אומר. אז גם לא, הוא אותו בחזרה, אני לא אראה לרמה שלך, אני יודע איפה אני עומד, זה בסדר. זה לא מערכת זוגית, כן, זה עוד עניין, בסדר, צריך לבנות תקשורת. זה בעיה בריא, הלא טוב. זה גם אומר בריא עצמי ואז יכול... מתוך המקום של ערך עצמי, אז כשאני רואה מציאות לא טובה, אני יכולה לתקן אותה. אנחנו לא אומרים שהמציאות הלא נכונה תישאר. אני אומר שמתוך ערך עצמי... אז אני שבור, אני מזועזע, אני מטולטל מכל מה שקורה. אם שדכנית, שת, נחזור, בוא נחזור רגע לשידוכים, <gulip> <עם, עם, gulip> <gulip> <gulip> אם הבחור יגיד לי מילה כזאת או אחרת שמעליבה אותי ואני פגע מזה, <gulip> כן, אז <gulip> אני אגיד, אז אני לא רוצה לראות אותך. אבל אם הייתי עם ערך עצמי, אז היית יכולה לראות... להישאר יציבה, לא להיפגע מזה, ואולי להבין שאולי עבר עליו איזה יום כאשר אולי סתם נפלט לו, סתם היה לחוץ, כן, ולכן הוא אמר איזה, איזה שטות, אז אני אוכל להיפגש לו עוד פגישה למרות האמירה הזאת, כי זה לא בסדר, אמר... ואז פתאום אני אראה, אני אגלה שאחר כך באמת, באמת זה באמת היישטות, באמת סתם יצא לו מתוך לחץ ומכל זה, וזו לא באמת אמירה אמיתית, והוא בטח לא יתכוון לזה, אבל אם נפגעתי מזה, אז אני לא, אז אני לא אחזור, אני לא אוכל להיות מסוגלת להגיע לעוד פגישה בכלל. זאת אומרת, יש איזה משהו מאוד יציב, שכשאני עם ערך... אז אני נהיה מאוד יציב. אז מאוד, כשהערך שלי מאוד תלוי בסביבה, מה שקורה זה שאני מאוד מאוד בעצם נהיה תלוי בנסיבות. ואז המקום הזה הופך אותי להיות מאוד מאוד תלותי. עכשיו, איך <אח> נהיה תלוי לך חשבתי שאני קורא גם סביבה אצלך, פשוט זה לא נשמע לי הגיוני שבן אדם ידע מתי הוא בהלך עצמי, אם הוא לא יבחן את עצמו בהתאם לסביבה שלו. אומרת, אני אז, עכשיו אדבר על, על זה. שלה, שלי, היא בגלל שסתם, אני לומדת לא פסיכולוגיה, אני חיה באזור הזה והזה, מסוים, אח... ויש חברות כאלה וכאלה, תמיד בהן בסביבה, בסביבה. או, עכשיו אנחנו נגדיר את זה. כן? יש מושג שנקרא תוהו ותיקון. כן? המקום התוהי שלנו זה המקום של עשו. כן? המקום של עשו מול המקום של יעקב. עשו נקרא בעל עולם התוהו ויעקב נקרא בעולם התיקון. תוהו, מה היה שם? שבירה. שבירת הכלים של עולם התוהו. ותיקון זה המקום שבעצם של עולם האצילות, עולם של הרומוניה ושלווה. לא נצליח להיכנס עכשיו לכל, זה, באום, זה נושא מאוד מאוד עמוק של מה זה תור ותיקון, אבל נגיד רק את הכללים, וגם אם דברים לא יהיו מובנים עד הסוף, אז אני מתנצל זה לא המקום, אבל רק שנתפוס את הכללים. תור, תודעת תורית, כן, במילים אחרות, תוהו ותיקון זה נפש בהמית מול נפש אלוקית. תוהו זה נפש בהמית, נפש, נפש בהמית שלנו מגיע התו, האלוקית, שלנו, מגיע מעולם התיקון. נפש בהמית, בגלל שעולם התוהו כל המשברים, כל הבעיות, כל הקשיים שאנחנו עוברים בחיים, הכל מגיע מתודעה של נפש בהמית, תודעה תוהית. כל ההצלחות, כל ה... דברים שזורים כמו שצריך, והולכים כולנו ומצליחים ונשארים יציבים, מגיעים מעולם התיקון. מה היה בעולם התוהו שנשבר? בעולם התוהו, למה הוא נשבר? כי היה שם, היה חסר עונג עצמי, ערך עצמי. ו... עולם התיקון, עולם האצילות, לא נשבר, הוא היה עולם של הרמוניה בגלל שהיה שם המון תענוג. היה שם ערך עצמי בלתי תלוי. זאת אומרת, בעולם התוהו, מה ששלט שם, שלט שם הרצון. בעולם התיקון שלט תענוג. ולכן, עולם התוהו, אולי שמעתם על זה, כל ספירה אמרה, אנא אמלוך, אני אשלוט, אני אנהיג, ושברה את, את הש, שער, השבירות, שער הספירות, אני אמלוך. זה יהיה ככה, כמו שאני אומרת. ואז כל אחד אמר, ככה, למה? למה כל אחד רצתה, אני אמלוך, ולא נתנה מקום? לא היה שם זוגיות בעולם התוהו. עולם התוהו במהות שלו, זה עולם בלתי זוגי בעליל. לא טוב היות האדם לבדו. ויעשה לו עזר כנגדו. הלא טוב זה עולם התוהו. לא טוב היות האדם לבדו. הלבד זה עולם התוהו. למה? כי יש שם, יש שם תחושת חוסר מאוד גדולה שלא מאפשרת לחיבור. בעולם התיקון יש ערך עצמי מאוד מאוד שלם. יש חוויה פנימית של שלמות, של עונג. אני לא צריך כלום. מבחוץ, יש לי עונג עצמי, משל עצמי, ולכן אני לא, אני לא תלוי בנסיבות, אני לא תלוי בסביבה, ולכן מקום מתוקן זה שהערך, זה נקרא ערך עצמי, שהערך שלי לא מגיע מבחוץ, לא מגיע מהישגים, לא מגיע ממה אומרים עליי, לא מגיע ממה חושבים עליי, לא מגיע מכמה אני... יפה, או כמה אני מצליח, או כמה הרשמתי ככה וככה אנשים, זה לא מגיע משם. מאיפה זה מגיע? אז למה אתה שווה ככה, איזה משהו עצמי, עצם הקים שלי? אתה לא צריך לעשות כלום כדי להצליח, סליחה, כדי להיות מוערך, כדי שיהיה לך ערך. ערך עצמי, זה, כן, זו אותה אהבה שאינה תלויה לא בדבר, זה אותו מקום של... בנים אתם להשם אלוקיכם, למה אתה שווה? כי אתה בן של מלך. אה, ah, אבל לא עשיתי ככה ולא זה, אומרת עלי ככה, לא משנה כלום. גם אם אתה כישלון חרוץ בעולם הסביבתי, אתה שווה. ככה, כי זה המהות שלך. ערך עצמי, שזה המקום של התיקון, ערך עצמי מתוקן, הוא תמיד לא תלוי סביבה. ברגע שהערך שלי תלוי בנסיבות, תלוי סביבתי, אם אמרו לי ככה, אז אני שווה. אם השגתי כאלה הישגים, הצלחתי וככה, ויש לי עבודה כזאת וכזאת, ו, וזה מאוד מכובד ומוארך בסביבה וזה, זה מקום טועי. זה מקום שאני תלוי. כי מה יקרה אם פתאום תיכשל? מה יקרה אם פתאום מישהו יגיד עליך אחרת? אז פתאום זה הולך, כי הכל היה מבוסס על מה אמרו עליך. אז אם זה היה מבוסס על מה אמרו עליך, אז כשיגידו עליך אחרת, אז פתאום לקחו לך את הערך. נראה לי שזה מה שאומרת, יש אפשרות שהם מתחברים, שאתה גם, כאילו, או שצריך להיות רב סיכון. הנקודה היא... לא, הנקודה שאתה צריך לחבר. החיבור הוא כזה. החיבור הוא שאני הולך, אני חי בעולם. ואני מסתובב עם אנשים, ואני מקבל פידבקים, וזה בסדר, אבל תמיד, תמיד, תמיד, וזה יכול להיות מאוד שאני אקבל פידבק חיובי מהסביבה, וזה יעלה לי את הביטחון, וזה בסדר, אבל זה תמיד רק תוספת, על העיקר. אני אף פעם לא תלוי... במה אומרים עליי. אני אף פעם לא תלוי במה חושבים עליי. אני אף פעם לא תלוי, הערך שלי אף פעם לא תלוי בהישגים החיצוניים שלי. אם אני לרווקה, זה אומר שאני ככה וככה וככה. לא, זה אף פעם לא תלוי בזה. זה יכול להוסיף לי על הבסיס שאני תמיד שווה. זה בסדר לקבל ערך, פידבק חיובי זה מצוין, זה נהדר, אנחנו זקוקים לזה, אבל זה תמיד תוספת. זה אף פעם לא על זה זה בנוי. כי אם על זה זה בנוי, בעצם אני ריק. ברגע שזה ילך, אז אני כבר... ברגע שזה ילך, אז, אני, אז אני, אני בלי כלום. אני אף פעם, זה לא, לא יכול להיות מושתת בבסיס על זה. לכן תיקון ולזוגיות, וזה מה שהתכוונו, שזה בסדר גמור לקבל השלמה מהבן זוג, אבל זה, הוא לא נותן לי את הקיום. הוא לא נותן לי את, את, את מלוא הערך. הוא מוסיף לי. מאוד עיקרי, אבל מה קשור? תכף נדבר על מה הערך. תכף נדבר על דבר שלו. תכף נדבר על מה זה הערך הזה, איפה הוא נמצא. מקום מאוד נעלם בתודעה שלנו בדרך כלל. תלוי כמה אנחנו מעירים אותו. אבל הנקודה הזאת, נקודה שנדייק אותה, שהערך הזה נמצא אצל כל אחד מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא ימות לא, זה לא שהוא לא קיים, הוא תמיד קיים, הוא רק יכול להיות מאוד מאוד מוסתר בואו ננסה, אני, כדי להתקדם קצת להבין, נלך עוד שלב אחד קדימה כדי להבין זה קצת יותר טוב Uh, במבנה הנפשי יש לנו שלושה קווים, קו שמאל, קו ימין וקו אמצעי. קו שמאל זה קו שמבטא חוסר, רצון. קו שמאל הוא תמיד חסר, הוא מבוסס על חוסר שמתמלא, חסר לי ואני רוצה להתמלא. קו ימין מבוסס על מלאות. עונג, שלם לי, הכל בסדר, לא חסר לי כלום, טוב לי. זה קו ימין. קו שמאל, הוא חסר בבסיס? אבל לא תמיד טוב. כי מישהו במקום כאילו, טוב לי, אז הוא לא מתחממה לשאול, אין לו שאיפות, הוא לא מתחממה לשאול באיזה מקום. אני לא משנה בכלל מה הבעיה שלא אמורית. אני גם בנתניהו כישלון בסביבה שלו. כל עוד יש לה את השלמות הפנימית שלו, הוא יכול להמשיך כישרון, הוא ירגיש את זה. אני לא אדבר את זה. אני באמת לא אסביר את זה. אז את שואלת נכון, באמת קו ימין, בצורה הכי שלמה, לא צריך כלומר לא שאיפות, אבל טוב להם זה. מי אמר שצריך שאיפות? זה לא אינטגרציה, זה לא אינטגרציה. מי אמר שצריך שאיפות? למה אני צריך שאיפות? אם לא חסר לי כלום, טוב לי, יש לי הכל, מספיק לי הכסף, מספיק לי ה... אני מאושר. אבל היה לי קו ימין, קו ימין, קו ימין טוב לו, מרגיש מלא. זה קו ימין בנפש. קו ימין, כן? מושרה שם עונג, טוב לו. קו שמאל, חוסר. מה זה קו האמצעי? קו האמצעי... מה זה קו האמצעי? איך? מה זה האמצע? קצת חסר, קצת מלא? לא, לא. קו האמצעי זה היכולת שלי לצאת מעצמי ולהתחבר, זה לשני. קו שמאל, כשחסר לי, במי אני מרוכז? בעצמי. <מפני> שלי. מרוכז בעצמי. כמה אני רואה את הצד השני כשאני חסר? אני רואה כלום. כי אני כל-כולי מרוכז במה חסר לי, אני לא רואה אותו. קו ימין, במי הוא מרוכז? גם אליי בעצמו, מה? כן, הוא מרוכז גם בעצמו, אבל מרוכז בעצמו לא באופן שהוא זקוק, הוא לא זקוק לסביבה, הוא לא זקוק כל הזמן החוצה. קו שמאל, כל הזמן צריך את הסביבה שלו לקבל, הוא צריך לקבל. כי הוא ריק, אז הוא צריך לקבל כל הזמן, אז הוא כל הזמן תלוי, הוא כל הזמן רואה את עצמו, אבל ביחס מה הוא יקבל מהסביבה. קו ימין, לא צריך כלום מהסביבה, טוב לו, אבל החיסרון שלו, כן, okay. כל הקווים האלה נמצאים בתוכנו, כן? כל, אצל כל אחד יש את שלושת הקווים. קו ימין, אבל, הוא כאילו, תוך כדי שטוב לי, מאוד טוב לו, אני מאוד מאושר. לחוסר, קו שמאל, <timed Arcudius> בחוויה, רע לו, כי הוא מרגיש את החוסר, הוא כל הזמן מרגיש שאין לו את זה ואין לו את זה, אז רע לו, לא טוב לו כל הזמן. החוויה היא חוויה מצוקתית. קו ימין, טוב לו. מי שיסתכל עליו מבחוץ, יגיד בואנה אתה, מה, מה איתך? תתקדם לאנשהו, זה תינוק, כשהוא אוכל טוב לו, הוא רגוע, הוא לא יודע לזה תינוק... תינוק, תינוק, רע לו, רע לו, תינוק תינוק זה קו שמאל. תינוק, זה קו שמאל, אין לו ימין בכלל. הוא מסופק כשנותנים לו, אבל הוא תינוק, כי הוא, קוראים לו תינוק כי הוא יונק, כי הוא, הוא שואב. אם אמא לא תיתן לו, הוא, אין לו מעצמו, הוא זקוק כל הזמן. זה תינוק. תינוק כל הזמן צריך. בוגר, צדיק, צדיק לא צריך כלום. לא חסר לו כלום, הוא שלם. צדיק, שהוא בשיא הבגרות, בשיא הגדלות. לא צריך כלום קו ימין. קו ימין זה מקום של שלמות, של עושר. רק מה? החוסר בקו ימין, הבעיה בקו ימין שאני כאילו, אני לא צריך אף אחד. טוב לי, בחוויה הפנימית שלי אני באמת לא צריך. קו ימין מאוד מאוד צריך את כולם, ורע לו תוך כדי. קו ימין לא צריך כלום, אבל לפחות טוב לו, אבל מה? הוא עדיין לבד. אני לא יודעת, אני חושבת ככה, אני אולי מגישה הסתם שברגע שאנחנו אומרים את זה, זאת אומרת, יש את, רוצה להגיד שהרגשות, כל הרגשות שמרגישים, זה נובע ממה שאני עצרתי אותם. אבל יש שושה בחיים כשאתה מגיע למקום שאתה רוצה להשלים, אתה רוצה לבנות. אז מה, תתכחש לזה? את מבינה את זה. אתם מבינים את השאלה? שניה, את מדברת על הניווט של העולם הרגשי. כן, אני אומרת, בסדר, בסדר. אז בשכל אני יכולה להבין את זה, ואני, הרי לפני, לא יודעת לפני חמש שנים לא הרגשתי את זה, כאילו יש מקום, הוא מקום מריא, אני חושבת, כאילו באיזשהו מקום, שהוא רוצה לבנות, רוצה להשלים, רוצה להקים, אז יכול להתרחש אליו? שני, לא, יש מקום, אמרנו שיש סדר. אנחנו עכשיו, אנחנו עכשיו ב, בונים, okay. Okay. Gelecek, מכירים את הנפש שלנו, מכירים את המקומות. Okay. יש, יש מקום לקו שמאל, okay. יש מקום לקו ימין, מקום, לא הגדרנו מה נכון, מה לא נכון. לפעמים אנחנו בעצמנו, בחיים אנחנו, אנחנו כאלה, ובוקר אחד זה אומר שאנחנו לא בשליטה. זה אומר שאנחנו מוגבים למציאות, ואנחנו נלמד לקבל שליטה. נבין, תכף נבין, קודם כל אנחנו עושים מכירות, מכירות עם העולם שלנו, עכשיו נראה איפה אנחנו רוצים להיות ואיך זה משפיע על השידוכים. קו אמצעי, קו אמי זה המקום שבו אני אומר לעצמי, אוקיי, אני מאוד טוב לי, שלם לי, אבל אני בוחר לצאת החוצה ולהתחבר לעוד מישהו, זה המקום של הזוגיות. כן, אבל מה זה שלם לי וטוב לי? חוויה, בתחושה. תחושה שקשה לנו בדרך כלל להיות שם, אבל היא קיימת, אפשר להיות שם, אפשר ללכת לשם, חשוב ללכת לשם, תכף נראה, העולם שלנו מאוד מאוד קו שמאל, בחוויה, בחו... אנחנו לא מכירים את החוויה הזאת בדרך כלל, אבל היא קיימת, כן? אנחנו צריכים ללכת לשם, ומתוך ומ... המקום... שאחרי שאנחנו, מאוד מאוד טוב לנו בבפנים, עכשיו, כשטוב לי, אני, אני יכול להיות פתוח לראות את הצד השני. כי כשאני בצד שמאל, אז אני אף פעם לא אוכל לראות באמת את הצד השני. אבל כשאני אהיה מאוד שלם בתוכי ואני לא אצטרך שום דבר מהצד השני, עכשיו אני יכול לעשות בחירה, לעזוב את הטוב שלי, לצאת החוצה ולראות אותו, להתעניין בו. במישהו. ולכן הקו האמצעי זה המקום של הזוגיות. Mm -hmm. קו האמצעי זה המקום של הזוגיות האמיתית. קו שמאל לא יכול להיות שם זוגיות, קו ימין לא יכול להיות שם זוגיות. קו האמצע זה המקום של החיבור, שם נמצא הזוגיות, <coughs> וקו האמצעי תמיד מגיע אחרי קו, קו ימין. זאת אומרת, מה המהלך שלנו, מה העבודה העיקרית שלנו? ימין. אנחנו מתחילים בשמאל. כמו שתינוק נולד בשמאל, הוא ריק, חסר, חסר ישע, זקוק מאוד להורים שלו ואנחנו צריכים לעבור לימין, לעזוב את המקום הריק והחסר, לעבור לתחושות תענוג, שלמות, מנוחה כאילו זה מין תהליך כזה של שבירה לגמרי. לא בשבירה, נדבר על זה, אבל זה לא שאני לא יכול... כשאני נמצא בקו שמאל אני לא רואה אף אחד, אני רואה רק מה אני צריך. אני יכול לעשות מהלך, כן? עובר מההתרכזות בעצמי, במה חסר לי, מקבל חוויה שלמה, רגועה. ואז הוא מגיע למקום שאני שרקת בנקודות אור על שטובים, שזה כאלה, לכל אחד הדברים הטובים, נכון, נכון, נכון מאוד, בדיוק, נכון מאוד, זה חלק מהעניין, אנחנו נדבר, זה חלק מהעניין בהחלט, לשים את התודעה שלי במקום של המלא, של היש, של השלם, להתרכז בטוב, להתרכז בטוב, כן, יש מציאות שהיא גם לא טובה, מעניינות, כן, יותר מזה, זאת אומרת, בעומק, דברים לא טובים במציאות. אין דבר כזה. כתוב, כתוב, אין רע יורד מלמעלה. אין רע במציאות. אין רע יורד מלמעלה. ככה כתוב האסון בתניא, פרק י"א, מזכירך ששם הוא בעצם הזיז אותנו לקו ימין. מי שרוצה ללמוד, קו ימין. קו שמאל, לזוז מקו שמאל לקו ימי, נלמד טוב את פרק יא' בתניא. רק מה? זה נראה כרע, רק מפני שאינו מושג, נראה, נדמה לו רע ויסורים. ככה הוא כותב בתניא, נדמה לו, דמיון. מה זה דמיון הזה? זה הצמצום שהשם עשה. אבל באמת... יש כאן רק טוב, רק הוא מאוד מאוד נעלם. אז לא ניכנס לעניינים הקבליים, אבל אנחנו רוצים לזוז, בואו נתרכז, אנחנו זזים למקומות הכי רבים שלנו בחיים, זה לזוז לקו ימין, זה לגדול בתודעה. אבל אם אנחנו מצד שמאל גרים כמו נפגעים בחיים, ממה שכבר מלא אצלנו, שזה יכול להתערער בשניות. ההתערערות הזאת, ההתערערות הזאת, הזאת, זה בדיוק המקום שאנחנו באים ואומרים, זה בשליטה שלנו. המקום המעורער שמתערער זה רק ממקום שמגיב למציאות, זה הטוהו. כשאני בתודעה טוהית זה מתערער ככה. כשאני בתודעה מתוקנת, ואני, זו הנקודה הבאה שלי בעצם, שמה זה נקודה מתוקנת? לקחת שליטה על החוויה. איך לקחים שליטה על החוויה? לכאורה, אם קורה בעולם כל מיני דברים, אם רע לי, אני אגיב רע. אם טוב לי, אני אגיב טוב, מה אני אעשה? לא. יש אפשרות, ולא רק שיש אפשרות אלא יש תביעה ודרישה, ומי שיעשה את זה פשוט יצליח, לנווט את העולם הרגשי שלי, לשלוט בחוויות. זאת אומרת שגם אם אני נמצא במצב, מול המציאות, מאוד רע, אני לא חייב להיות עצוב, אני לא חייב להיות... במילה אחת, מוח שליט על הלב. במילה אחת, מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב. אני מתכוון במשפט אחד. מוח שליט על הלב, הבסיס שלנו, של חסידים, כמו שרבי משה מייזגש אמר שהא' של חסידות, הצילו את החיים. מכירים את הסיפור? שהוא היה מרגל צרפתי, שהוא ריגל שלע הרב, באדמו"ר זקן. זו השליטה על טבעית, סליחה. לא, השליטה על טבעית. זה לא השליטה על... זה האלף של החסידות. עד כדי כך כבן במישור הפיזי, זה... כן, אצלו זה היה זה, אבל היכולת, היכולת, הוא פשוט תרגל את זה, התאמן הרבה, זה הכול. הוא לא היה צדיק, הוא היה בינוני בדיוק כמונו. כמונו. טוב, לא משנה, אותו דבר ש... הוא היה בינוני, כמו שאנחנו בינונים. <laughs> אבל ה... <laughs> כן, לא נכתב ספר של בינוני, נכון? <laughs> איך שולטים, זה בדיוק המקום. השליטה הזאת, קודם כל צריך לדעת, זה דבר שנייה שהיא אפשרית. אנחנו חייבים לדעת את זה. אני יכול לזוז ממקום למקום, אם אני הולך למקום של שליטה. איך שולטים ברגשות על ידי שליטה במחשבות? אין רגש בלי שיש מחשבה מאחוריה. אין רגש. אין פחד אם אני לא חושב על, דברים, על, על האיום. אין כעס אם אני לא חושב על הדבר שהכעיס אותי. אין תחושת... קושי מאוד גדול מהחסרונות שיש לי בחיים ותסכול אם אין לי מחשבות על המקומות האלה. החשיבה שלי מייצרת לי את הרגש. ולכן, בגלל שחשיבה זה דבר נשלט, רגש הוא לא דבר נשלט, אבל החשיבה שמייצרת רגש זה דבר נשלט, לכן אם אני אלמד לשלוט במחשבות, לשלוט בתפיסת עולם, לבחור לעצמי תפיסת עולם נכונה ולחשוב עליה, על יד... באופן הזה אני שולט על הרגש שלי. זה הכל. פשוט. פשוט וקל. איך עושים את זה? צריך להתרגל. אבל זה העיקרון. העיקרון הוא שכשאני אלמד לנווט את המחשבות שלי על מה לחשוב, אם תשימו לב, אנחנו אף פעם לא בוחרים. בדרך כלל לא בוחרים על מה אנחנו חושבים, אלא אנחנו מגיבים במחשבה למה שקורה. קורה טוב, אני חושב טוב ומרגיש טוב. קורה רע, אני חושב על הרע, מתעסק בו ומרגיש רע. אבל אם יהיה רע ואני אחשוב טוב, אני ארגיש טוב. כי החש... לא המציאות משפיעה לי על המחשבה, אלא החשיבה משפיעה על ההרגשה. המחשבות שלנו זה הכלי של הניווט, ולכן תפיסת העולם והמחשבות שלנו זה הכלי הכי הכי בסיסי שאיתו אנחנו שולטים ומנווטים את המציאות הרגשית שלנו, ואחר כך גם המעשית שלנו. ומה הם שלושת הנקודות שאנחנו צריכים להסיק את המחשבה שלנו בהן כל הזמן כדי למצוא את אותו ערך לא תלוי? אני צריך פשוט לחשוב על זה כל הזמן, כי זה פשוט נמצא שם, אני רק צריך... המחשבה היא רק... היא האור, היא הפנס שמאיר את אותו מקום שנמצא. אם אני לא חושב על זה, אז זה פשוט כביכול לא נמצא. אם אני חושב כל הזמן ועסוק במה יגידו עליי, כי אז אני אקבל את הערך, אז שם אני נמצא. איפה שהמחשבות של האדם, שם הוא נמצא. מה המחשבות? המחשבות, יש פה שלוש נקודות בסיסיות שאותן אנחנו צריכים לחשוב. נקודה ראשונה, אני... קיים, משמע, אני... בר ערך. אני נמצא ויש לי חשיבות מעצם הקיום שלי. אני לא צריך להשיג שום דבר בשביל זה. עצם המציאות שלי פה בעולם זה אומר שהשם, אני חשובה להשם. אני חשוב להשם. אני עקר. הערך שלי נמדד לא על ידי הפעולות החיצוניות שלי, אלא על ידי עצם הקיום שלי. אם תשימו לב, כל ה... ההישגים והפעולות שאנחנו עושים והפידבקים החיוביים שאנחנו מחפשים מבחוץ תמיד זה בש... בסופו של דבר בשביל לקבל איזשהי סוג של הכרה מבחוץ שיגידו לו וואו איזה חשוב וואו איזה יופי איזה... כל הכבוד לה כל הכבוד לה בעצם אני מחפש את הערך והערך הזה נמצא אני לא צריכה לקבל אני יכולה לקבל את זה או מבחוץ או מבפנים אבל בגלל שזה נמצא בבסיס בעצם הקיום שלי לכן אני חייב רק להיזכר שזה תמיד נמצא ואני לא צריך לחפש את זה בחוץ. נקודה נוספת, אני טוב. גם אם טעיתי, אני לא הופך להיות רע, אני לא הופך להיות טועה. אם מתחיל להיות לי רגש, רגשות אשמה, או דברי איך עשיתי את זה, איזה טעות, אוי מקום מאוד לא נכון. את יכולה להגיד לי איזשהו, איך היא קוראת? מצוין. בהחלט, טעיתי, תתקן. זה לא אומר שאתה דפוק, זה לא אומר שאתה לא בסדר. טעית, תתקן. אדרבה, כמה שאתה יותר מרגיש שאתה תמיד נשאר טוב, ברגע שאתה תמיד נשאר טוב בבסיס, אז יש לך את העוצמה ואת היכולת ואת הרצון לתקן. כי אדם שמרגיש שהוא... הוא גם ככה לא מתוקן, הוא גם ככה, כן, אדם... הוא גם ככה, כן, אני גם ככה בזבל, אני גם ככה, כן, זה מה שקורה לאנשים שמרגישים, זה... זה הטלפון שלי. איפה תיגע בבח קטן? אז אדם שגם ככה מרגיש שהוא בזוי, אז לא אכפת לו להיות מלוכלך. אבל אדם שמרגיש שהוא נקי, הוא לא שייך ללכלוך, אז ברגע שהלכלוך הכי קטן מגיע, הוא מיד רוצה לנקות אותו. אדרבה, כמה שאני מרגיש שאני טוב, שאני שווה, שאני טהור, נשמה שנתת בי טהוריי, שזו המציאות שלי, אז ברגע שמגיעה שאופ... לי איזושהי טעות, אני מיד רציתי לנקות את זה. אבל אם אני מרגיש שאני גם ככה דפוק, גם ככה על הפנים, אז... אבל זה באמת, באמת, דבר ש... שתלוי מאוד בסביבה שלי, לפני שהייתי תלוי, שהייתי במקום של השמאל, שהייתי קטן, שהייתי זה. הרבה אנשים, הם מגיעים למקום ראשי, באמת קשה להם לה, להגיע למקום של, של, של איזושהי שכבת נכון. שלמות רצויים. זה מאוד, בדיוק. זה מאוד מאוד תלוי במה שאני נכון, מאוד זה, זה באיזשהו מקום מאוד מאוד, כאילו, זה שאני צריך להכיר במעלות שלי, וזה נכון. זה, המקום הזה שהרב מדבר עליו זה מקום מאוד של, של, של ההפך מביטול. זה, ביטו, זה ביטול. זה ביטול. כן? זה ביטול. כשמדברים בחסידות על ביטול, מדברים על זה. כשמדברים בחסידות על ביטול, מדברים על תחושת ערך הכי שלמה, שאני טוב. שאני שלם, ולכן המקום הזה, כשהאדם מרגיש שלם, גם אם ידרכו עליו, לא יזיז לו כלום, הוא לא יצעק, הוא לא יכעס, הוא לא יבכה, כי הוא טוב, אף אחד לא יכול לקחת לו את הטוב הזה, אף אחד לא יכול להזיק לו, אף אחד לא יכול לקחת לו את המקום, לא יתפוס לו שום דבר, כי הוא כל כך שלם, אז הוא יכול להיות מאוד מאוד שפל. מול הסביבה, ישפילו אותו, למה? כי הוא כל כך שלם בפנים, שהוא לא זקוק, אין לו בעיה שישפילו אותו, כי אף אחד לא יכול לקחת לי כלום. ולכן אני כל הזמן צריך להתעסק במקום מאוד מאוד עמוק, זה נקרא, כן, פנימיות הכתר, עתיק, עתיק יומי, זה המקום. סליחה, אבל אני רוצה לשוגע, זה עולה של... זה לאיזשהו מקום, ברור שזה מקום מצוין. אני יודעת, אבל זה עולם מאוד מאוד, כי אם יש בגלות, זה עולם מאוד מאוד קשה לקבל את המקום הזה. נכון, אז לא אכפת לנו מה בחוץ תופסים את זה, העיקר שאנחנו נתפוס את זה, וזה מה שהרבי אומר לחיות משיח. זה לחיות משיח. כי משיח זה נפס... זה לחיות במקום כל כך גאולתי, שבחלל אתה לא מגיש... הרבי אומר לנו גאולה כבר פה, מה הוא אומר? למה הוא אומר לנו? תחיו גאולה, אז זה עוד פעם, מי, מי שחי בגלות אומר, הוא לא רוצה משיח. מי שחי משיח, <ערב, <ערב> <היה> <ערב> מישהו, <ערב> יש מישהו יותר שרוצה משיח מהרבי? <ערב> <ערב> <ערב> הרבי הוא, הוא משיח. הרבי הוא חי כל כולו בתודעה משיחית, ולכן הוא כל כולו, כל, כל, כל הרצון שלו זה הכל רק משיח, כי זה החיים שלו. כמה שאני חי... הרבי הוא חי במקום כזה, שלא רק שאני טוב, אחרי שאני כל כך טוב, אני... כמה... זה... זה אותו מקום, כמה שאני יותר טהור, אני רוצה לבטא את התיאורות הזאת, כמה שאני יותר שלם, אני, רוצ... אני לא מסוגל לסבול את הגלות. זה מה שכתוב על צדיק, עכשיו למדנו בתניה, כשאדם שהוא צדיק <אז> גמור, לא מסוגל לסבול רע. זה חוריון, כן, זה בדיוק המקום. לכן אנחנו, כשאנחנו חיים ככה, זה... אנחנו... כשה... במילים אחרות, אנחנו רוצים שאת ה... פגישות השידוכים נחיה ממקום של גאולה, וזה אפשרי. זה לא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבוכה לעשותו. זה לא רחוק, זה קרוב. אפשר לחיות משיח, אפשר לחיות גאולה. וכשחיים ככה ומסתובבים ככה בשידוך, אז, אז הכול נראה טוב והכל קורה טוב, כי אני חי בגאולה, אז גם דברים טובים מגיעים. ולכן המקום הזה, עוד נקודה אחת, שלא נפספס, כבר מאוחר. נקודה אחת, אמרנו, זה שאני... הערך שלי קיים ללא תלות בדבר, אני תמיד טוב, אני אף פעם לא רע, אני אף פעם לא לא בסדר, גם כשאני טועה. והנקודה השלישית, הערך שלי לא תלוי בסביבה החיצונית. אני לא מקבל שום דבר מבחוץ. כל מה שקורה זה רק מבפנים, זה רק מעצמי, אני לא תלוי. זה הנקודה השלישית, ועל ידי זה שיש לי את שלושת הנקודות האלה בראש בתודעה, ואנחנו צריכים כמובן מחש, להסיק את המחשבה במקום הזה, כמה שאני אעשה את זה, ככה, אחר כך, אנחנו, מהמקום הזה אנחנו יכולים לרדת לרמה המעשית, כן? עד עכשיו דיברנו על המקום הפנימי שייתן לנו את היכולת לרדת לרמה מעשית נכונה. אבל עכשיו, כשאנחנו בתודעה הזאת תופסים את המקום הזה, אנחנו יכולים לרדת ולנהל את המערכת שלנו, את מערכת השידוכים שלנו, בצורה מאוד מאוד מדויקת, מאוד נכונה, עם מקסימום הצלחה. בעזרת השם נדבר על זה בפגישות הבאות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.